Перед великою аудиторією він близько двох годин ганив старі книги за шкоду, якої води нібито нас завдають молодим душам, за отруту, яка нібито просочується з них у незрілі серця. І обрав тоді для шельмування не мотлов бездар і нахабних графоманів, не писання продажних підбрехачів, не опуси легкодумних перешкрябів, якими аж кишіли і нині кішать літератури всіх земель і народів, а найвеличніші творіння, що стали славетними на багато століть. З того дня я ввімкнув радіо, щоб розвіяти хоч якось нудьгу, але чорнокнижникова промова з перших слів так заворожила мене, так захопила, що дві години промайнули, як одна мить. Ось лише дещо з того, що мені запам'яталося. Книги про розпусту від дітей приховувалися і приховуються, а книги, в яких розповідається про грабунки, оспівується вбивство, прославляється жорстокість, виставляється в приваблому ореолі сваволя. Книги про глумління людини над людиною читати дозволяється. Згадаймо, про що розповідається в тих книгах. «Розумний, спритний, безстрашний герой – обводить круг пальця своїх мерзенних тупих супротивників. Жертви злого кровопивця стають чесні, безправні, безпорадні люди. Великі табуни славних воїнів налітають на табуни своїх ворогів, купаються в крові, задихаються в диму, перемагають, торжествують, радуються. І юні читачі разом з ними радуються людським мукам, поділяють торжество героїв, що чавлять, топчуть слабкіших за себе. Таке чтиво непомітно витравлює з молодих душ повагу до людини, руйнує віру в сили розуму, отруює душі злобою, ненавистю, заздрістю, зарозумілістю, чванством. Звичайне, скромне життя трудове перестає цікавити молодих людей, бо надто прозаїчним, здається воно, в порівнянні з тріском і блиском жорстокої боротьби, явного і прихованого взаємопожирання». Чесне трудове життя, що покладає на людину більше обов'язків, ніж дає їй прав, починає здаватися страшенною несправедливістю, соціальною дурістю, найпідлішою формою експлуатації не окремих людей, а цілих поколінь. Виходячи в життя, вони почувають себе пограбованими, принесеними в жертву якісь нерозумні ідеї. Очманівши від нездорового чтива, вони починають гарячково коперсатися в тайниках своїх душ, вишукуючи там те, що могло б виділити їх із сірої буденщини, з одноликої маси, піднести, возвеличити хоча б у власних очах. Дітям лише тому, що вони діти, юнакам і дівчатам лише тому, що вони молоді, не треба навіть знати про те, що людина може знищити людину, скривдити, підтоптати під себе. Ще раз проводжу аналогію. Про статеві потворства, про венеричні хвороби ви неповнолітнім не розказуєте, щоб не скалічити їх психіку. А я вважаю, що старі книги впливають на дітей і підлітків згубніше, ніж порнографічна каламуть, ніж сповіді розпусників і мерзотників. Ранок лише тоді тішить око, коли він чистий і безхмарний. Ранок життя лише тоді ранок, коли юна душа дивиться у майбутнє, яку безхмарну далечінь. Розкривається на зустріч людям довірливо, безбоязно, жде від людей лише добра і справедливості, і сама ла одна платити лише добром за добро. Нічого нема прекраснішого за перше кохання. Чому? Тому що воно чисте, воно не знає свого майбутнього, не знає, чим увінчається, чим завершиться. Воно не боїться прийдешнього. То дайте ж молодим людям і в життя так закохуватись. І не бійтесь, що колись комусь доведеться розчаруватись. Я старі книги використовував би лише в надзвичайних випадках, щоб учити молодих, як не можна на світі жити. Тлумачив би їх так, щоб життя в них описане. Викликало протест і огиду, бо то було пекельне життя, в якому люди не шанували себе, не берегли. Нам дуже важко викорчовувати жорстокість і байдужість, які ще далеко не зникли, Часто проявляються в стосунках між людьми. Останнім часом почастішали спроби втекти від служіння найвищому, і спостерігається це головним чином серед новобранців дня. Ви, нібито, рикав слухачам чорнокнижних, часто забуваєте,